Erre, republiken. Dugolen oinordetza edo erentzia ekartzen duen alderdi politikoaren azkeneko aldaera. Loran Bukiezek manatzen zuen eta dimititu du Europako bozketan esperantza haundiak ukanik, ekologisten gibeletik herrestaz etorri telako, euneko hamagaren bagaren azpia. Frantziako lendakari asko hortik atera dira, Zarkozira ino, eta honek zuen erper ohiaren bilakaera mediatikoarekin bukatu. Itemiza ez, besteak dezakeen bezala. Heriotzaren ondotikako ondarrak nola kudea, nola parteka eta nola birzikla ari dira bazterak berotzen. Batzuek, Leopenen erren dute helburu, besteek aldiz Macronen elrem mugimendua e-republikanoen habia hutxik abandonatuz. Ageri du aspaldiuntan, dugolen irudia izten ari dela beraien artean ere. Eskuinean, uzki faltsuen egomeria dela deklaratu du for sozialistak. Agian, agazoia du. Bizkit artean, eskuina zurupatuz, Macronen alderdia bizitza politikoaren binakatze prozesua indartzen dabil. Erren nahi du etxaibakar. Errexadelako, fasismoa, erakustea, haize parpaila gisa, jendeek zuzen, hau da beraien zat dezaten. Baina nola jokatuz, ez ote du errenaren biarko garaipenaren bidea azpatzen? Edo irugarren dantzari baten jazarpena? Ekologiztak balira hobe.